un birou de avocat, ora nouă dimineața. Avocatul, un licențiat începător, stă la biroul său studiind niște hârtii. O cocoană intră urmată de un tânăr. Cocoana este îmbrăcată cum purtau înainte vreme mahalajaicele, cu bareși havai, legate la cap, rochie și pieptar de lână de aceeași coloare și un tărtănaș conabiu făcut cu igliță. În mâini, mănuși de imitație de mătase, fără dește. E o femeie de vreo 50 de ani, destul de bine ținută, cam prea dreasă la obraz. Sprâncenele ca niște lipitori, dinții cam negriți de ristic și de tutun, foarte veselă și vioaie, vorbește și gesticulează degajat, chiar cu multă volubilitate și cu o figură plină de expresie. Tânărul are aerul unui împiegat de minister din gotă de camgan la trei butoni, cravată strigătoare, pantalon de culoarea oului de rață leșească și pălărie cilindru. El urmează cu încredere pe femeie care intră cu pasul hotărât. -o. Bonjour! Bonjour! recomandă-ți si să-i apopească vându Sava de la Caimata, care a dărâmat o parte când a făcut bulevardul nou Șefiu meu, la e Popesco Poftiți, luați loc O, oh, merci, merci. mersi, mersi, mersi, mersi. Mă rog? Uite la ce-am venit în noi la dumneata Care m-a recomandat o prietena noastră Fiindcă a avut și dumnea ei o chestie Tot într-o pricene de par exemplu acum Vine vorba și zice Du-te negreșit la dumnealui Că-ți face dumnealui treaba Care cocoană, mă rog? Mița Care e mița? E, nu te mai faci acum. mița de Care-i divorțat-o, Dumneata? Care-i divorțat-o, De pro de la ciulnița? A, madame Zaharidi <grijină> Da, așa te <de> învață, Zaharidina <grijină> uh, Pardon <grijină> da. Ui, am gustat de dimineață niște anghelică de casă Că nu știu ce purdaină cum venea de cum m-am sculat, pardon, de la stomac uh, Și afacerea dumneavoastră e pentru... Lasă-l, lasă-l, lasă lasă lasă că i spun eu Eu i-am spus Lai nu face pentru tine, dar el nu amurezat, n-ai ce-i face, nu și nu. Că se omoare dacă nu-l la. -ai. ai văzut acum în face, eh? fără ia domnule, n-ai ce-i face. asta e al tinerilor, lor da? uh, dat. Angeli, foc. Da, să-mi dai o sticluță să-ți aduc și dumneavoastră angelică angelica de casă. Da, e teribil. În e teribil. sfârșit. În sfârșit, cum stă chestia? El la e. Lasă, mamițu, lasă, spui eu. Ei poftim, spune, na. Eu vreau să divorțesc. Da, ești însurat de curând? De! Lasă-mă, o lasă, ce eu sunt prost de trei ani Copii aveți? Aș! Unde poate aia să facă? Da, și ce motive putem invoca? A, nu mai convine, domnule, pentru ca să trăiesc cu dumnei Apoi asta nu e un motiv, trebuiesc motive A, Dar parcă, dumneatale, ce treabă mai. Să le găsești! Nu mai vrea omul să trăiască cu ea și face bună, bărbatie de unde nu își ia și pleacă, iacă. Bine, pleacă, dar femeia îl urmează, trebuie, are chiar datoria să-l urmeze. <gătă -i> să poftească, iacă-i fine lui pofta să meargă acolo unde a înțărcat mutu, apa. Tocmai acolo unde tot spune la universul că se bate, zice, cu englezii, boieri, ăia. <laughs> cu boieri, ăia. ce fel de boieri ai dracului or fi și ăia? În cu tei ca la ffl <laughs> Să <laughs> meargă după el Să vă zicea pe dracu Păi <laughs> război ăla Ce te joci sață Noi i caută ei că e fata lui Popa Petco, nu? <laughs> bă, nu, da, nu. da, da, da Da, uitați-mă, Da, ai înțelecut unde bate vorba Tarsiții prioteze, nu? Lasă-te, rog, Cocoană Lasă-l pe dumneavoastră lui zi răspunsă la întrebări <laughs> Altfel nu poți ziza uh, da, da, Mă rog, să vedem ce plângeri pozitive și întemeiate pe probe putem să aducem contra soției noastre? Băiețel! Cum? Cu martori! ce ori să spui, de exemplu, martorii? Ei, bravo! Dar, dumneata, ce treabă ai? Să înveți ce să spui, nu? Martori găsim noi! Mai întâi, domnule avocat, eu vreau să dau divorț, fiindcă nu mai iubesc pe dumneia ei. Dar dacă dumnea ei te iubește pe ta. Și el luxoasă și... Da, ce te cred, dar astea nu sunt motive. Dar jur eu, ca mama lui. E, putem să dovedim un adulteriu? A. Înțelegi ceva să zică un adulteriu, domnule? Ești că mi-ai plăcut aici? Apoi nu e așa, cu cucoană. Dacă... Știi cât e de greu să stabilești elementele pentru proba legală a adulteriului? Ei, bravo! ei, domnule avocat, am martori, umblă toată ziulica pe la tante ale dumneei. Știu eu ce face dumneei pe la tantea ale dumneei, că dumneei are vreo patru tanti. Oana, ce sfâțață! Nu zici cinci! Banca 6, pe răduleasca, pe popeasca, pe ioneasca, pe otopeanca, pe hurdubilu pe popeasca aia-laltă, al lui machi al pope al zanfirachei, de mai zice și am potrofago, ca că a băgat spaima mala, uite așa cu patacele și cu basama cu un cap, că am fu la alegeri. Dar spad capul, bietu, guță-băncuță, fiindcă nu vrea omul să fie cu ăștia de venitere la putere. Fi s-ar fi stârpit sămânța de liberal. Auz, liberal, să ne înnorocească o lume de să hrăneacă o bucațică. ce era că... face acum politica? Lasă, mama, lasă. Lasă, cocoană. nu las, nu vreau să las. Că dacă n-am mai avut alți copii și să-l văd nenorocit, care mai pe el îl am... E vorba, dar, de Tobacă lipsește de la cea mai sacră datorie conzugală, dacă... Da, ai, ai cunoscut-o dumneata pe măsă? Ce pramatie, ce catifă s spus Mai, să mai rămâne să găsim altceva. Te insultă vreodată? Oh, oh. Aplică, domnule, totdeauna așa vorbe triviale, care nu aș putea pentru ca să vi le zic în persoană, în prezența mamiții. Destul! Mm. Și pe urmă, să, să vă spun drept. nu mai dă nici mâna pentru ca să ți-o nevastă fără zestre. N-ai luat zestre? Eh? Zestre! De la cine? De la Popa Petco! Să-i moștenire când o mori bețivul, căldărușea și datorile de la moartea vârătorului. unde bea toată ziua și toată noaptea pe catastiv și joacă tabinet cu generiul și cu alți pânzurați. Cu gineri sudei, cu tache hengheru, care are antiprize de flașnetă în Popatatu și iarna, vicle ei mor cu olteni. Lasă, mamițo, lasă. nu mai dă mâna pentru ca să ți nevastă fără zestre, mai ales că a fost o nenorocire cu cu ocazia bugetului, da, care am devenit da. suprimat pe 1 aprilie. E, și ce salariu avea? Marea cu sare. avea și el 150 de lei pe lună și la suprimatăre. Cu 150 de lei ai lui o să se procopsească statul. În mare să le steagă 150 de franci. La suplimatere că l-a însemnat ampotrofagul. Suplimatăre, ar Dumnezeu, luminițele ochișorilor din cap, -ajungă să ajungă să-i văd orbeți pe toți cu mânușița întinsă pe strada clemenții la în colțul Butculescu l-a suprimat rău. la dejun! În sfârșit, mai veniți zilele astea pe la mine, ne vom mai consulta, poate că găsim ceva. A, nu cumva ai vreo scrisoare de la soția dumii tale? He, he, câte! De când rata amor. Ba Am vreo trei, de când eram toamnă cu domnul inspector trimis în anchetă în Dobrogea. Am stat vreo trei săptămâni și dumnea ei era strajnic de supărată că nu-i trimiteam mereu parale. Bravo! Vino mâine, poi mâine dimineața cu scrisurile. Poate să avem șansă. Cine știe, poate să avem mare șansă. Conasule, se răcește. E, e, da, da. E, Atunci, la revedere. Da, la revedere. Stai, mami, da. stai, nu așa Hai, Același birou de avocat. În acea zi, orele patru după amiază. Afară de ăștia, nu m-a mai căutat nimeni? Ba da, Conașule, un popă și o damă tânără. A zis popa că vine mai târziu. Ia, ia, vezi cine e. e popa, Conașule. Popa și cu damă acea tânără. Poftiște-i, poftiște-i înăuntru. Poftiți-vă, rog. părințele. Doamne, stai. Ia poftiți, luți loc. Oh, merci. Dumneavoastră, sunteți fica părintelui, părinte lui oh, Nu sunt doșară domule. No, mai e de trei ani domșoarră bia afat. A dos de mult bunul ei acum că gândim dacă o vrea mai ca precisa. Să divorțăm Damă care va să zică, Damă? Da, domnule, damă Așa tinere. De câți ani, doamnă Am venit 18 la 2 de chembrie La 2 decembrie? Da. Așa tânără? La Sfântul Proroc, avacum Avacum, da, așa tânără Și fără noroc Fără noroc, da. dumneata Hai te ia, dacă n-a vreo maica domnului Da, i am venit, ră, la dumneata ale. La mine Pentru ca să -o, o divorțez O divorțez Și elbet Cunoaștem și noi filotimia obrazului, <coughs> al dracului am răgușit, Sfintele Sărbătate. Slujbă multă. Al dragului și lumânările proaste <coughs> fac fum. Părinte, nu luați-o cafea, doamna, nu e o dulceață, bomboane. Oh, Mersi. Da, dacă ai fi bun, mai bine un pahar de venișor. Mâncai niște afurițe de țiri. Chemat, Adu -o dulceață, o carafă cu vin și una cu apă. Dar, pardon, am uitat să întreb cum se numește doamna? Acrivita Popescu. Acrivita! Frumos nume. Acrivita! Nu oh. <laughs> e vorba, mai băutum. <laughs> Fusea din urmă pe la Hanul roșu de un pelin la bărăție, La Andrei. Oh, la Andrei. La Andrei. La Andrei. de Andrei. pentru adus La Andrei. La Am adus Andrei. <laughs> <laughs> m am uitat, Batista. Poftiți, doamnă. Luați-o pe mea. O, Poponax. Da. Parfumul meu favorit. Și al meu? al dumnei tale. Strașnic, și Nu-i păcat dacă mai torne unul. Aoleu, stai. Stai că merge bine cu de când avocatul pledează cu multă volubilitate, foarte încet și de aproape a priviții și dânsa se face din ce în ce mai roșie la obraz, fără să răspundă, părintele scoate din buzunar un țăr, pe urmă iată pe masă un prespapie care reprezintă bustul lui Ciceron în broț, ține de coadă culcat pe marginea biroului și îl bate bine cu capul bustului să-l vrăgezească. Este o situație de nemerită. care merită a fi fericită. Eu fericită! A, ah, strașnic venișor, și noroc cu țârii. Așadar, să vedem ce motive putem invoca. Ce motive? Ce, ce, ce motive? Ce... O despart, eu că i sunt tată și face bine. Nu mai vreau să o las să trăiască cu un pârlit, cu un fecior de... Păi nu merge așa, ferințele. Trebuie păi. să găsim motive și le vom găsi. Trebuie să le găsim. Voi găsește-le că De ce ești dumneata avocat? Stai la ușă să nu intre nimeni fără să mă anunți. Ai înțeles? Am înțeles. Să vedem, doamnă. Să vedem. Da. Se poartă nedelicat cu dumneata? Oh, prea nedelicat. Te insultă vreodată? Numai odată? O înjură de părinți. Mizerabilul, față cu martori? Nu, no, în particular, zice că e în glumă Ce fel de glumă, vorba glumă, glumă A părăsit vreodată domiciliul conjugal? Oh, de câte ori? Mergea pe afară, zicea că cu inspectorul, când era în slujbă Când era în slujbă, acum nu mai e Da, acolo a luat dracul, la sublimatăr, de la paș. Odată? Asta toamnă? M-a lăsat fără un santim acasă și a stat vreo trei săptămâni în Dubrogea. I-am scris de 10 ori și nici nu mi-a răspuns. În Dubrogea? Și toată ziua și toată noaptea la belăria cooperativă cu actori și cu actrițe. Și am uitat. Cum îl cheamă pe bărbatul dumitale? La Epopescu. La Epopescu? Feciorul Tarsi-ți-i Popească-i văd în popa Popasava de la Caimata, care a dărămat-o răpăsatul -o, Pachet, de când a făcut bulivardul nou. Doamne! Afacerea dumneavoastră e ca și terminată. Motivul este că zit. Ești ca și divorțată. Îți dau parola mea de onoare. Te rog să ai toată încrederea în parola mea de avocat. Te divorțesc cum mă văd și te vezi cu cea mai mare urgență. Mersi! Ce este? Conașule, a venit cu aia și cu fiul său care au fost răie. Părinte, doamnă, vă rog, iute, treceți dincolo în salon. Iute, vă rog, e cineva care are o afacere. Numai câteva clipe, vă rog. Vă rog foarte mult. Tață, bonjour. Bonjour. Bine că ați venit, vă așteptam. Chiar acum am pomenit de dumneavoastră. Să mă îngrop, oh, oh, Da, aia să gheţam eu adineauri. Eh, dar ce ne facem? Că băiatul n-a găsit chisorileadă. Pe că e la nu-i? E ca Da. E? Ce se aude acolo? Cine pobărează? Uh, nu, e feciorul meu. Eh, și cum ziceam de Cocane nu mai este nicio nevoie de scrisori. Cum Am găsit eu alt motiv mai puternic decât toate. Afacerea fiului dumneitale este ca și terminată. E ca și divorțat. Pot să-ți dau parola mea de onoare. Ce-mi dai? Ei, nu! Parol, să mor! Mă rog, dumneata, ești un caragios. Cum, doamnule? Lasă-mă să-i spăvesc. Ești un car agios, ori ești serios, putărât să te desparți. Serios, domnule? Dar e iar bucanii dincolo. Bine, stai puțin. am pe cineva în sală. Da, să-mi aprindă țigară eu închebre. De... Oh, ne... Ia-te, uită, Am mâncat cineva țiri pe masa avocatului. Uite ce e. Da. Dacă eu aș putea convinge pe soția și pe socrul dumii să vă despărți de bunăvoie, ce ai avea de zis? Bucuros! Dumneata, Dumneata ce zici? Că dumneata ești interesat în cauză? Păi ce să că el? El zice ce el zic eu? Eu zic ce zice mamița. Atunci, e, atunci, stați să-i chem de dincolo pe clienții mei. Da. Poftim, doamne? Doamne, vă mă rog, poftim oh. S-a oh, la ier sunt ca părinte. la preonteasa. Ată-te, mama Ana! Care va să zic că v-ați hotărât, arășeni dumneavoastră? Da, sflobăt! Da, păi lach să fie, că proaște! Lași că-ți curaște-n Ce sfâțață! mami, sau? Lăși, stau-și de gura, prostule! Gurița mea ai! Gurița dumii E Acum ne-am înțeles, lăsați mofturile. Care va să zic că este hotărât? Fiecare soț dorind potrivă să se despartă, vă face cererea împreună, da. întemeiată pe articolul 214 Consimțământ Mutual. Dumneata și și scrie: da. Să da. facem petiția. A, așa. Ai văzut? Mm. E. Ce-mi dați? Bravo! Pot noi să dăm? Să-ți dea ei, U, atât te norocul! uitați Ce-am cu angelică. E teribilă pentru stomac și pentru. Da. Parol! Să mor! Scrie: da. Domnule președinte, subsemnații. Numele dumneavoastră întreg. Ce frumos! Le dictezi dumneata, domnule avocat, ești, ești... Un țârcă, ăsta e tot ce poate fi mai bun la vinișor! Care va să zică dumneata, Leanca Văduva, comersantă de băuturi spiritoase... La hanul dracului. Știu. Lasă-mă să te întreb. Plătim licența, domnul judecător? O! Tăcere! E păcat pentru mine, domnul judecător! Lasă-mă să te întreb. Te las! Care va să zică dumneata Leanca Văduva, comerciantă de băuturi spiritoase, ce reclam de la prevenitul Iancu Zugrabu? Eu să trăiți să românesc, dom judecător. Eu sunt o femeie, sărmană. Dumnezeu mă știe cum mă chinuiesc pentru o pâine. Da, și pusesem de gând la Sfântul Gheorghe să las prăvălia, care nu mai poate omul de atâtea angarale pentru ca să mai mănânce o bucățică de pâine și nu ne mai dă mâna să plătim licența. La licența o plătește Domitica! Domitica, Să fie al dracului care minte! Ce cere? Nimeni n-are voie să vorbească până nu-l întreb eu. Dacă că zice dumnealui că Domitica, eu doar judecător să rumână la și să jur, sunt curată la sufletul meu. Nu e vorba de asta. Spune cum s-au petrecut lucrurile și ce reclam de la prevenit. Eu, domn judecător, reclam, pardon, onoarea mea care m-a jurat și clondirul cu trei chile de mastică prima, care venisem atunci cu birja de la domn Marinescu, bragadirul din piață. Încă chiar don Tobita zicea să-l iau în birje. Pe cine se iei în birje? Clondiru, că zicea... Cine zicea? Don Toma, se sparge. Cine se sparge? Clondirul, domn judecător. Femeie, ce tot bârâi? Răspund odată lămurit la ce te întreb eu. Ce pretinzi dumneavoastră acum de la prevenit? Onoarea mea, domn judecător, care m-a jurat dumnealui, pardon, fac-o și trec și mi-a spart blondirul, că nu vrea să plătească. Că eu sunt o femeie sărmană și e păcat. Vine dumnealui gol, pușcă, și bea până se face tun. Și pe urmă, dacă a vrut să chem vardistul, dumnealui zice că mă sună cu chenoroz și vrea să o tulească. Și a căzut peste tarabă și s-a făcut praf. Ce s-a făcut praf? Blondirul cu mastică și pe urmă vrea să fugă. Cine? Domnealui! Aha. – Ei, ce pretinzi? – Onoarea mea și trei chile de mastică prima. – Bine, șezi și taci. – Care vine lui? Taci! – Ta! da! da. – Taci dată. Am tăcut. Iancu Zugravu, ce ai dumneata să răspunzi la pretențiile reclamantei? Eu domnule judecător, ne i zice, pardon, iar ai veni, mă, porcule? Că dumneavoastră, știți, n-are niciodată o politică vis-a-vis -vis de mușterii. Eu zic, dacă a Mitică... Cine-i domn Mitică? că judecător, uite să rămână așa cum e beat! Taci! Nu te întreb pe dumneata. cine e domn Mitică? De ce te-l cunoști, mă, domnitică? Al dragului, domn Mitică? Vorbește serios. Cine-i domn Mitică? Care să zică... Domn Mitică de la pricepție. cu și ca cum vine vorba noastră. Ce aia face, domn Mitică? Dacă aia plătit licența... Să fie al Taci! Nu e vorba de licență, e vorba de clondinul cu mastică. Ia a căzut de pătișchea, domnul judecători, era pe margine. Cine l-a împins? Chiazarea, că zicea că cheamă vardisco. Eu nu vreau, că eu sunt comersant. Comersant de pie de clașcă. Te invizi să fii cu vinciuasa aici. Aici nu-i permis să dai cu tifla. Bravo! <laughs> bravo, domnule Ai văzut și natalea cu jicații pramatinei! Nu-ți permis să fii cu aici? M-ai înțeles? Ha, ha, ha, ha, bravo, domnule șnicător! Să-ți spune ce comerț învrătește! Hai, odată că te dau afară! <laughs> bravo, domnule Bravo! Răspunde! Ce comerț faci dumneata? Am fost sugrav de case, domn judecător. Dacă am văzut că mă omoară concurența, am deschis tombolă cu obiecte la moș. Da, de chinoroz, cum a venit vorba? Eu am vrut să speriu, costric. Pardon la fixonomia obrazului. Să mă sperii! <hie> N-ai venit odată cu căciula umplută cu chinoroz? Lasă-o pe aia, lasă-o pe aia, că e altă căciule. Aia a fost la politic. Nu înţelege, e fome. Bine, toate bune, dar de ce vii beat la judecătorie? Dacă n-am aminte, coraj, domnule judecător. Destul. Instanța condamnă pe prevenitul Iancu Zugravu la șapte lei de spăgubire civilă și doi lei cheltuieli de judecată. Da, domn judecător, panoarea mea să rămână nereperată, cum rămâne? La che ci reperese Domitica.